Kita mulai dengan perang Badr tahun 2 Hijriah. Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat luar biasa, terkenal, orang yang mahir menunggangi kuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mendidiknya secara imaniah, mendidiknya secara fisik, mendidiknya secara keterampilan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mahir menunggangi kuda, orang yang paling mahir dengan keterampilan perang, gitu kan. Kalau antum ikutin di materi siro saya sampaikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa menguasai keterampilan perang itu. Abdullah bin Mas'ud berkata, Di Perang Badar kami mengendarai seekor unta bersama secara bergantian. Tiga orang. Kebetulan Abu Lubaba, Ali bin Abi Talib, dan Rasulullah SAW bergantian seekor unta. Dan pada saat tiba giliran Nabi SAW harus berjalan kaki, Maka Abu Lubaba dan Ali bin Abi Talib yang merupakan salah satu yang akan ada di atas unta berkata, Biarkanlah kami yang berjalan kaki dan engkau yang berkendaraan ya Rasulullah Kata Nabi saw dalam hadis yang masyhur tadi saya sebutkan riwayat Imam Ahmad <coughs> dengan sanad yang hasan Ma antum wa diakwa mini, walla ana diagna anil ajir mingkuma. Kalian berdua tidak lebih kuat daripada aku. Aku kuat untuk jalan, bahkan aku lebih kuat daripada kalian. Dan aku juga memerlukan pahala sebagaimana kalian perlukan pahala. Tapi di sini pembukaan riwayat ini ya, adalah Kesaksian bahwasanya Ali hadir di perang Badar dan orang yang hadir di perang Badar ini punya kelebihan sendiri ya. Nabi, ya, kena Allah SWT sudah mengatakan dalam Al Quran untuk ahli Badar, wa kulik malu, waku malu masyiyitum kadhja farallahulakum. Berbuatlah semau kalian wahai pembeluk wahai Ali Badar, Allah telah ampuni semua kesalahan kalian dan Ali termasuk salah satu dari orang yang hadir di Badar. Ali Radiallahu Anhu merupakan orang yang sangat luar biasa dengan umur pada saat itu belasan tahun. Umurnya masih belasan tahun. Ahli sejarah sepakat pokoknya di bawah 20 tahun. Allahu a'lam ya. Umumnya ada yang mengatakan di bawah 25 tahun, tidak lebih dari 25 tahun. Ali bin masuk ke kancah peperangan. Dan pada saat bertemu antara dua pasukan di Perang Badar, maka Utsbah bin Rabi'ah maju mengajak saudaranya Syaibah dan anaknya Walid untuk berperang. Maka mereka pun bertiga Berseru mengatakan siapa yang mau berduel Dengan kami Lalu keluarlah tiga orang dari Angsar Lalu mereka bertanya orang-orang Quraisy ini Bertanya Utbah dan saudara serta anaknya Siapa kalian Maka berkatalah mereka masing-masing namanya Maka orang-orang Quraish ini bilang Wahai Muhammad kami tahu mereka ini orang-orang Yang hebat mungkin Di kalangan kalian Tapi kami ingin dari anak suku kami sendiri Maka Nabi SAW menunjukkan Kepada kaum muslimin Tentang pentingnya Ya, pemimpin itu mendahulukan dirinya dan keluarganya agar menjadi contoh Nabi SAW menyuruh berdiri pertama adalah Hamzah, pamannya Suruh hadapin untuk orang-orang Bukan orang-orang muhajirin umumnya Kemudian berdiri wahai Ali, kata Nabi SAW Ali disuruh berdiri Dan yang ketiga berdirilah wahai Ubaidah Ubaidah bin Harith Harith ini paman Nabi Jadi ini sepupu Nabi sendiri Berilah tiga orang tersebut Kemudian mereka masing-masing menghadapi satu sama yang lainnya Hamzah menghadapi Utbah Dan Utbah berhasil dibunuh oleh Hamzah Kemudian kata Ali dalam sebuah riwayat Aku menghadapi Syaibah Dan aku berhasil mengalahkannya Sedangkan Ubaidah menghadapi Al-Walid Semuanya ya berhasil dibunuh Hamzah berhasil membunuh lawannya Ali berhasil membunuh lawannya Tapi Ubaidah dan Al-Walid Mereka saling pukul satu sama yang lain Sehingga akhirnya dua-duanya jatuh Kemudian terbunuhlah akhirnya Al Walid di tangan di tangan Hamza. Allohu anhumain. Al Ringkas cerita adalah <tuh>, Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang keluar berduel pada saat itu keluar berduel dan orang yang ditampilkan dalam duel dalam duel kalau di kancap itu pasti orang yang akan membawa nama harumnya pasukan. Kapan duel itu? Misalnya ada seribu pasukan lawan seribu pasukan. Kalau dua orang maju yang maju ini Membawa nama baiknya yang seribu Kapan dia berhasil menang Mengangkat semangat yang seribu ini gitu kan? Maka yang duel bukan orang sembarang Nabi SAW selain memilih sahabat Kerabatnya sendiri dari sahabatnya Juga memang memilih bertip Orang-orang terpilih Ini orang-orang yang luar biasa ya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana memang Keterampilan Ali anhu dalam peperangan